трепетом і надією припала до грудей Оксани вухом. «Дихає! Дихає!» радісно вигукнула Марійка і побігла до річки по воду. Хлюпнула води на обличчя подрузі, розтерла груди і з радістю побачила, що Оксанка розплющила очі і болісно усміхнулася. Згадавши, що з нею трапилось, вона швидко схопилась на ноги. Не кажучи ні слова, вони пішли далі від мосту, мовби втікаючи від своєї смерті. За два тижні їхнього облукання минули жнива. Поля оголилися, і ніде було їм підкріпити свої сили. Як на те, сухе гаряче літо враз змінилося дощами. Поривчастий вітер бив в обличчя, вода затікала за комір, просушитись не було де. Врятувало їх те, що вода була теплою. Дівчатка брели по калюжах, і зранені ноги відпочивали у воді. Обидві горювали. Обидві розуміли, що немає іншого виходу. Немає іншої дороги, крім тієї, яка вела на схід. У Марійки розлізли ще ревики. Вона залишилася боса. Збиті до крові ноги нестерпно боліли. Нарешті дівчатка натрапили на залізничну колію. Оксанка сказала: От підемо вздовж колії до станції. Знайдемо фронтовий поїзд, заліземо в, в вагон і поїдемо додому. Тільки так ми зможемо перебратись через кордон. Свистки поїздів свідчили, що станція недалеко. Ішли мокрим, грузьким полем. Потім вийшли на дорогу і попрямували по ній. Мокра, брудна одежа, Тьопалася по ногах, заважала ході, Хотілося впасти на землю і не вставати. Дорога завела їх у населений пункт. Пішли вулицею, здовж якої стояли будинки. Вкрай стомлені, поволі, Брили в повній безнадії. Здавалося, що їм зараз усе байдуже, навіть смерть. Попереду почули чавкання по воді і тихеньке посвистування крізь зуби. Чекати було нікуди. Присіли під парканом, тремтячи всім тілом. Вирішили йти до перону, ховаючись під деревами і парканами. Нарешті... Вибрались до залізниці. Це був невеликий полустанок, де перетиналися тільки дві колії. Ніж ними під укриттям стояло кілька рядів лав. Перш за все, дівчатка, побачивши кран, вирішила напитися води. Коли Оксана пригнулася до крана, над нею загорілося світло електролампи. Дівчата вмить полізли під лавку. Скоро на цю лавку сіла пара закоханих. Вони весело розмовляли, сміялися і помахували ногами. Ноги їх не раз торкалися одежі дівчаток. Ось тонкий каблук черевика влучив Марійці в голову. Вона притиснулася до стіни. Злість охопила дитяче серце. Ледь стрималась, щоб не потягти німкеню за ногу. Поїзди шалено бігли по рейках, сповнюючи повітря, грюкотом і свистом. Короткі зупинки пасажирських поїздів манили їх, але вилізти з-під лавки дівчатка не наважувалися. Перед їхніми очима змінювались ноги, то чоловічі, то жіночі. Вже задубіли їхні нерухомі тільця, Поїзди проходили все рідше і рідше. То станційний черговий пройде поруч, то знову хтось усядеться на лаву, і лежать вони принишклі, як миші, боячись навіть дихнути. От так долежали до світанку. Нарешті спорожнів пером, і їм пощастило вилізти ніким не поміченими. Побачили недалеко кущі і заховалися в них. Від холоду зуб на зуб не попадав. Обнявшись, вони лягли на мокру землю і забулися в тривожному сні. Увечері все ж якась сила підняла їх на ноги. Маріка пішла першою, Оксанка за нею. Як же вони зраділи, коли побачили, що перед ними Прийшов поїзд. Отже, вони йшли вздовж залізничного полотна. Вибралися на насип і пішли вздовж колії. Оксанчині черевики цокали по шпалах, бо Самарійка боліче боляче відчувала кожен свій крок. Непроглядна темна ніч обступила їх з усіх боків. Аж ось ліс. Підійшли ближче але він виявився невеликим. На галявинці стояв будиночок і вогник манив до себе світлом. Коли підходили до будинку, господар був у дворі. Почувши тупотіння ніг по шпалах, побіг за Оксанкою. Невдовзі він вийшов із смуги світла і в темряві нічого вже не бачив. Просто біг на тупіт ніг. Оксанка, не розгубившись, звернула з колії і, не знаючи, що поруч канава, полетіла в неї. Чоловік перескочив канаву і загубив Оксанку. Він прокричав щось незрозуміле і повернувся додому. Марійка тихо покликала Оксанку та відгукнулася з канави. «Чекай, помивщий! Він заспішив додому, щоб сповістити поліції!» Дівчатка скочили на ноги і чим душ побігли. Здалеку долинув шум поїзда. Назустріч їм мчав довгий ешелон. Вони простягнули до вагонів руки, намагаючись схопитись за поручні. Але їх откидало. Вони падали, підіймалися і знову з простягнутими руками кидали коли останні вагони почали швидко проскакувати, їх підхопила повітряна хвиля, замотала, закрутила. Знесилені дівчатка опустилися з насипу, відчувши біль в руках і ногах. Побиті вагонами руки, подряпані камінням ноги кровоточили. Та вони не зважали на біль і йшли далі. Їм здавалося, що за ними уже сичить погоня. Прожектори освітлювали тремінь ночі. Машина їхала то по одній, то по другій дорозі, то наближалась, то затихала, віддаляючись, і знову з'являлася з іншого боку. Припавши до землі, дівчатка застигли нерухомо під кущиками і лишились непоміченими.